І це стається тоді, коли людину вражає мечем чи косою смерть. Ось і починається суд. Відтак прозвучав рівний і спокійний голос юнака. Бачу, біс поселився у тобі і говориш його вустами. Сумніваєшся у всепотужності Божій, а це і є біс Коли так, то можеш із нами йти, але стережися ока прірви Коли ж перейдеш болото, будеш допущений до святого Микити Я здригнувся, і юнак сказав про око прірви. Мороз пройшов поза спиною, що він знає про те око? Виявляється, знає так само, як знає про те Павло, бо побачив його у видінні, коли навідував святих жон. І хоч признався, що вигадав те оповідання, власне, прочитав його в книгах і лишень переказав по-своєму, ока прірви вигадати не міг. Знав, що воно існує, як знаю це і я, і як знає цей дивний сліпий чи не сліпий, годіте втямити юнак. Але, здається, він називав оком прірви болото, отже, це в нього може бути фігурний вислів. Вразили мене в цьому разі і Созонт із Кузьмою. Созонт провів із юнаком яловий дискурс, хоч раніше бував не менш гострий і пристрасний у слові, як це несподівано виявив себе Кузьма. Отже, увіч виходило, що Созонт прочув, як ми з Павлом небезпеку чи загрозу, природи якої ми не розуміли до ладу, чи був торкнутий страхом перед незвіданою таємницею чи, як з'явив юнак, жахкою дорогою, в яку пустилися, із якої кожен із нас чомусь не бажає зійти. Адже йшли ми, мов, сліпі, ішли таки за сліпим поводарем. І тільки цей сліпий знав шлях. Здається, повела нас оце якась невідома сила і затемнювала голови і не давала нам зупинитися чи повернутися назад. Кожен із нас про це навіть не думав. Кузьма ж мене вразив тим, що виявив раптом потужний розум, хоча раніше в дискурсах із Созонтом удавав себе за простого і немудрого. Так само сильний розум був і в Юнака, тобто виходило, що всі ми однаковою мірою книжники але чи ж фарисеї? Созон деякон принаймні себе фарисеєм учинив, перед цим вивищуючи правдивість, але раптом правдивим бути не захотів, як тільки війнуло хвилою небезпеки. Отже, певною мірою лукавив. А чи не є лукавство у певних випадках розумом? Святий Павло, принаймні, у посланні до офісян, прирівнював лукавство до омани, що веде до хитрого блуду. Чи був фарисеєм я? Та й Павло. Безсумнівно, бо ні я, ані Павло не забажали відвертості з юнаком, який виявив нетерпимість до сумніву. І від диспуту просто відмовилися. Чи був фарисеєм сам юнак, сказати поки що годі, надто мало його знали. Але після останнього дискурсу я почав відчувати до нього пошану. Коли в розмові з Созонтом сильнішу мисельну потугу виявив юнак, так принаймні деяконом через його фарисейство захотілося, то в змаганні з Кузьмою плац потреби, Залишився за кузьмою. Примітка: плац потреби поле битви. Отож ми пішли далі і йшли певний час мовчки, і, поки дійшли до болота.